معلمين الصلاة والسلام على أشهد المرسلين سيدنا أمران محمد وعلى آله وصحبه المعين وبعد فإن أشهد الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة المدعا اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت يا عليم معلمين إن علمك ما ترضى ولا تواقبني بما على بومي يا حليم كنك ورحمتك الحين وحقق لي حقك العظيم سبحانك لاي من انا أملك انت انا لك انت انت لك انت العليم الحكيم حول بالله ان شاقونا بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أن لا تسركوا به شيئا وبنوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إِلَّا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّانَا وَلَا تَطْغَوْا فِي الْفَاحِشَةِ مَا قَطَعَ مِنْهَا وَمَا وَصَلَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بالله بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون اي ayat ini kita baca jari itu baru ni tapi dengan sebab ketinggal ketinggal ke bulan ibadah qul ma harrama rabbukum alaykum Kata oleh wahai Muhammad, Tuan-tuan semua diminta datang, Mendekati saya, Supaya saya boleh baca ke atas Tuan-tuan, kalau yang telah diharam oleh roh, Oleh Tuhan yang, ber yang bersifat roh, Pada Tuan-tuan sekian, Iaitu, Kau yang pertama yang diharam oleh Allah, Sebagai nombor satunya, Iaitu, Jangan sekali-kali bersyirik, Walau apa sahaja pun Syai'an Walau apa sahaja pun Walau sedikit sahaja pun Wabila orang jadi ihsan Yang keluar Diharam Dihakut pada ibu bapa Jadi dengan itu Ibu bapa mesti diihsan Mesti dilakukan budi Yang ketiga Jangan sekali-kali kamu bunuh anak-anak kamu kerana bimbangkan susah nak makan. Dan hendaklah rasukum ia, kerana kami dia mberesti pada kamu sendiri dan juga anak-anak kamu. Wala tahrubul fawaahish. Ya keempat, jangan sekali-kali kamu dekati segala apa yang keji. Sama ada yang keji itu ma'dharamina yang terang-terang wa -terang, ma dan juga kau yang kaki kaki yang sulit. Walau takutul nafs alahti haram Yang kelima, jangan sekali-kali kamu bunuh, kamu bunuh nyawa, kamu bunuh manusia yang Allah di katakan indah berakti kacauan pembunuhan itu dilaku dengan cara yang betul. Iaitulah misalnya seperti kesak atau bunuh balak. Dariun bih la'allakum taqiyun itulah perkara yang Allah beri pesan kepada kamu, kamu dalam bentuk wasiat supaya kamu supaya kamu faham dan mengerti wala yakin, illa billati begitu juga dengan anak yatim jangan sekali-kali kamu dekati pun usahakan nak bunuh dia nak makan atau so, pasar dekati pun jangan Illa billati ahsan kecuali melalui cara yang dikira terbaik untuk membiak atau untuk menyuburkan hal itu hatta yang lebih asdah kecuali anak yakin tadi sampai kepada kek kaya layak mereka mereka sendiri kendalikan hal itu wa aqul kail wal juga kamu dihisab sepenuhkan kan sukatan baik timbangan baik untuk dengan penuh adil dan saksama dan akan dipunaskan usaha kami tidak akan paksa dan kami tidak akan belakkan memberati seseorang manusia kata walis mana yang kami, yang kami tahu bawa bawa ada itu memang dalam kuasanya. ini wa idza qultum fahdidu walau kana adqafa bila kamu cakap kamu mesti cakap dengan penuh adil Walau pun terlupa ke atas kaum kerabat sendiri. Wabilamillahi awkur dan akhir kalicasa masalahmu dengan Allah bila berjanji, tidaklah kamu sempurnakan. Sebanyak mana janji kamu dengan Allah mesti disempurnakan. Zakum baca kumbeh la alam kumtadakkannu. Apa? Allah lebih bahwa ini adalah musyah. Yang aku usiakan pada kamu semua wahai manusia. Supaya kamu ingat belakang datang. Ingat dunia akhirat. Dan akhir kali inilah jalan aku yang betul. Jalan yang aku tunjuk. Supaya kamu dapat hidup di muka dunia ini. Dan jalan ini lurus. Naklah kamu semua itu jalan yang aku betul ini wala tattabi'us subula fatafarraq bikum an ingat jangan sekali-kali kamu jangan sekali-kali kamu teruk jalan-jalan lain yang kalau kamu teruk juga jalan-jalan lain lain perjalan Islam ini tetap akan belakinya pecah belah zalikum sekali lagi diulangi ini adalah khasiat aku kepadamu wahai manusia dalakum tattaqu supaya kamu hidup dalam keadaan berhati-hati dan bertakwa pada aku Saudara Allah Para abis-belian Di antara pesanan-pesanan Yang disebut oleh Allah Dalam surah al An'am an Adalah pesanan yang kita baca hari ini Waktu kita mula-mula Waktu kita mula-mula belajar surah al An'am an dulu Saya beringatkan bahawa Surah ini diberi nama surah An'am. An dan an'am sendiri semaknanya binatang. <tuh> Alim ulama kita sebut apa hikmah Allah Taala apa ni namakan surah ini dengan nama al-an'am? <tuh> Satu daripada jawapannya ialah kerana dalam surah ini mencerita mencerita perangai buzus jahiliyah mengenai dengan apa nama ni munai dengan binatang yang mereka pergo ...yang mencerminkan dah mereka begitu sekali rosak Itu di antaranya ada menatang-menatang yang dia per itu disebut bahawa ni boleh kita makan ni tak boleh kita makan ni halat fajat yang boleh halat jangan makan buah-buahan tak boleh makan bermacam-macam bermacam-macam patuwo yang dibui oleh masyarakat dulu kerana petua itu berlalas kepada akal, berlalas kepada hawa nafsu. <coughs> Di ayat dalam surah ini menyebut binatang, maka mencerminkan juga bahawa manusia ketika itu jenis binatang. Tak ada beza mana dengan binatang. Hayat orang kaki bagaimana Sebagaimana binatang atau haiwan bila dia nak makan, bila dia nak minum, kau nak tidur, kau dia bukan peluli apa-apa. Bagaimana dia nak makan ni halal atau haram atau orang-orang dia tidak peduli Begitulah keadaan setengah-setengah manusia di muka dunia ni Keadaan dia super mendatang juga Dia nak makan, dia makan, dia nak minum, dia nak minum Dia tak fikir kira halal haram hala, Supur dengan hayawan dia, dia perlu. Dia tak ada halal haram dia Tak ada rasa pahlawan dia Betul-betul sebagaimana -betul hayawan di muka dunia Kita kos apa kos tu Masih-masih fikirlah Dalam Quran ini Kita semua tahu sebagai orang Islam kita diajar bahawa Quran ini adalah kitab Allah yang terakhir Sebagaimana Nabi Muhammad sendiri SAW adalah Nabi Allah yang terakhir Dengan artinya Lepas pada Nabi Muhammad meninggal dunia Tak ada dah Nabi lain sampai ke akhirat Dan selepas daripada turunnya Quran dari langit banyak 30 juzuk dulu Tak ada dah Quran lain, kitab lain sampai kiamat kerana, kerana sebanyak mana masalah yang timbul Lepas pernabi meninggal dunia siapa tersemas Adalah masalah yang sama Bulan-bulan Bulan-bulan Kalau berlain pun hanya dari segi teknikal saja. Belain Hakikatnya serupa Jadi bila barang itu serupa dalam keadaannya Maka boleh dirojok Pada kitab yang Allah Allah turun 1,400 daun. Tahu dulu Tidak memerlukan kitab baru Kerana Fannasunnasun aynama kanu Wa aynama halu manusia jama' dulu dengan manusia jama' dulu sama-sama manusia berlaku sama ada kulit putih sama ada kulit hitam sama ada yang mengaji yang bodoh semua sekali dari segi tabiat ah, dari segi keinginan dari segi nafsu dari segi fikiran supur berlaku pada atasnya boleh yang mikir masalah dapat diselesaikan dengan Quran inilah baik boleh yang mereka, banyak Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ini berangai dan kerenuh maknusia jamin dulu supaya dapat dipadukan dengan maknusia jamin ini dan maknusia dekat nak pakai maknanya hari ini ya Tuhan sebut apa nama ni benda yang dikira dia senarai sikit dan senarai ni ayat ni walaupun ringkas, tapi dia mengandungi kaedah-kaedah untuk membaiki hati kita juga untuk membaiki keluarga kita, juga untuk membaiki masyarakat kita, dan juga untuk membaiki manusia seluruhnya. Ayat ni walaupun ringkas, tapi dengan sebab dia mahu daripada tukang yang buat yang membuat manusia itu sendiri sedot tukang yang membuat dunia ni, kita dapat kalau utama yang perlu di, perlu dibaiki perlu dipikir adalah masalah hati ni. <tuh> Mulai-mulai tak membetul hati. Betapa banyak mana gerak-geri manusia di muka dunia ni walaupun mulut bercakap walaupun kita nampak mulut manusia bercakap walaupun apa mata manusia menengok, walaupun kita nampak tangan manusia bergerak walaupun kita nampak kaki manusia melangkah tapi nyakatnya semua sekali berpunca daripada perintah daripada hati hati perintah mulut maka mulut pun bercakaplah apa yang dia nak cakap sebagaimana kehendak hati kaki manusia melangkah walaupun nampak kaki yang melangkah hakikatnya kaki tidak akan melangkah kalau tidak diizin, kalau tidak disuruh pulih hati begitulah keadaan mata telinga, apa saja pun segala gerak beri manusia ni, jangan dipandang dari segi sahih saja, kena pandai dari segi sumber pucat utama gerak manusia ni ini, berasal daripada hati sebab itu, kalau hati kalau kolbu adalah kalau utama dalam pengadilan agama walaupun pengajian undang-undang walaupun undang-undang di bawah negeri kita negeri mana pun, dia tidak akan dia tidak akan boleh, dia tidak akan dapat mengandalkan satu peraturan mengenai dengan hati, karena hati luar daripada luar daripada kebolehan manusia apa yang boleh jaga hati, kontrol hati mengawasi hati, ialah tukang yang membuat hati sendiri, iaitu Allah Subhanahu SWT sebab itulah, kawaih utama disebut sininya, dia kata Allah susriku bi syaitan kul taala wa ma harrama rabbukum alaykum mulaulah kadinya ayat ni mahu tahu pada kita benar hok Tuhan yang bersifat roh ketahiran selepas tadi kita baca ayat dulu ayat dulu kita baca bahawa apa sebut tadi iaitu Arab kejadian dia belasta nak ketahiran dia kata halal dia buat nak kata halal. Dia kata halal. Akhirnya halal-halal ni. Di kalangan mereka. tak Laksana dia yang bertanggungjawab sepenuh. Seperti dia tu dia. Seperti dia ni apa Dia ya, ya, Tuhan yang mencipta dia. Maka sebab dia berasa nak halal-halal. Sebab nak halal-halal. Tuhan bawa Al Quran. Dia mari ajar kepada kita. Halal-halal ni bukan kerja mu. Mereka manusia. Boleh atau tak boleh bukan kerja mu. Kerja aku. Kenapa? Karena aku ni Rab. Sebab tu Ta'alu atsuma harrama rabbukum ta'alu mari semua ibaratnya Allah Taala perintah Nabi Muhammad tu panggil orang es dunia ni mari mari dunia aku nak wayak nak wayak apa nak wayak benda tok tuhan mukta haram jangan mu pandai-pandai kata haram mu jangan pandai-pandai buat undang-undang, buat pelembagaian buat disiplin buat peraturan oh ni boleh oh ini tak boleh jangan kerana tambah kaki jam dia ya, kedua-duanya mu bukan roh dalam ayat ini tuan sebut ma harrama rabbukum. Allah Taala tidak sebut ma ilahukum dalam bahasa Melayu Allah tu dia panggil tuhan kita buku makna tuhan tuhan diri kita dalam bahasa Arab ni ya, kalau kita nak pakai saja gini ada dua perkataan satunya ilah bukan perkataan da ilaha illallah tidak ada tuhan so Seolah lagi orang bayi panggil Tuhan juga. Tapi dia guna bahasa Rabb. Alhamdulillah, Rabb. Rabbil alami. Di sininya dia guna kata Rabb. Ma harrama Rabbukum. Dia tidak kata ma harrama ilahukum. Beza di antara ilah dengan Tuhan. Ilah ni Tuhan yang mempunyai kuasa. Kuasa membuat. Apa saja benda orang ada ni. Kalau kita nampak tengok. Kalau kita nampak tengok semuanya kena buat berlaku. Dan yang membuatnya ialah Allah. Allah yang bersifat membuat ini, berkuasa penuh membuat itu ini. Quran guna perkataan ilah. Di sini dia tidak guna perkataan ilah, dia guna kata Arab. Karena Arab ni maknanya didi, didi, bayyoom, nasuhnya kamil rob. Alhamdulillah, rabbil Al alaminu. Kalau uji, apa ni? bagi Allah Tuhan yang megah, Tuhan yang mulia, Tuhan yang nasu'mu'alaih. Jadi kalau kita bermakna Tuhan saja tidak berekek dengan panggil sikit lagi, apa orang panggil tidak sepenuhnya terjemah kita. Kita tidak amanah dalam terjemah. Bila Tuhan, Dewa yang aku pegang, dia bila perut mokmu, mula daripada benih mokmu dengan cikmu takut dua tu tu. Siapa dia memproses bahagian ini? keluar pera benih, makmu dengan cikmu, kandung bini binimu itu, siapa, siapa, siapa dia? Siapa dia tengok? Tak daripada, tak daripada air mani, siapa aku jadi darah? Berapa puluh hari aku duduk perai, daripada darah, tukar jadi daging. Berapa puluh hari aku duduk perai, siapa jadi daging? Daripada daging, kerah, malik, aku bubur tulai, tengah, nak suruh kukus sikit, nak suruh gagal sikit. Dah jadi, malik, dengan segala itu ini, orang panggil faizah sawituhu. Bila sudah aku lengkapkan tubuh badanmu Dengan mata, lingur, kaki, tangan, apa semua sekali Lepas tu aku masuk nyawa Bukan sekadar nyawa, tak ruf Nyawa dan ruf sama masuk dalam tu Ni semua ni, siapa dia jemil Siapa dia julid, siapa dia apa Pabila mu keluar muka bawah mu pula penyelara Penyelarasan berlaku di antara tubuhmu Dan pemikiran Budak tu ke bila keluar Kita baik Anak-anak kita, sesayang kita bila keluar ke ke ke dunia ni apa dia panggil ni kebesaran kepala kebesaran tubuh membesarnya tubuh membesarnya kepala kaki yoga salah dalam seditu dia awak panggil siak siaka berlaku kelayah dah tanda berlaku tanya sebelum pak hok sangat kecil ni tinggal jadi kecil Ataupun uh, muka kita jadi molek uh, macam umur setahun Tapi kulit ni macam umur dua puluh hari baru Dia tak jadi gitu Dia selara Dia antara masuknya kulit matanya kulitnya pemikir yang orang tu Budok umur lima belah tahun dengan tubuh badan dia Dengan pemikir yang dia dengan nakal dia dengan jurid Sekarang naik Ni semua ni kerja kerja Ni kerja rap Kerja rumbu biya Tidak kerja ulu biya Jadi bolehkan mikir ya untuk Tuhan nak tarik manusia Supaya manusia ni dengar buah dia Hormat pada dia Maka dia guna kata Arab Di sini Arab maknanya pengasuh Kerana bila kita tengok orang yang duduk pengasuh Kita duduk dukung, kita duduk kita Hati kita, kita, kita, kita, kita lebih tarik daripada orang lain daripada mok kita sendiri yang tak pernah jago kita daripada mok kita yang tak pernah jago kita mungkin jauh kecil kita yang jago dia pun pulih pengasuh ni maka bila kita tengok pengasuh budak kecil lagi terasa nak pergi duduk tahribah pengasuh lebih daripada nak pergi duduk tahribah mok dia yang tidak asuh dia yang tidak jago dia macam orang kaya-kayo macam orang ada hijau berapa hijau dia relo tinggal dia di pengasuh dia jauh repit jauh berapa maka pengasuh ni lah o, basa, eh, kucing, juri, juri, juri. maka budak ni tertarik dengan pengasuh lebih daripada tarik kepada muh dia, sekiranya muh dia tidak jaga ni, maka Tuhan nak tarik kita, nak tarik kita supaya kita sayang dia tu, si, dia kata masalah haram-haram ni aku aku kata haram bagian ni tujuannya supaya supaya, supaya mu faham, bahawa aku kata haram tujuannya nak mempahak kamu, lebih daripada nuwakkan aku kata curi ni haram bukan tujuannya nak nyusah kamu, susah so weh nak makan tak ni nak curi pun taknya menarik Tuhan kamu jangan fikir bila aku kata bahagian harian... ...hak ini harian zina, kau curi, kau harok, kau dadah, kau judi, kau harian ini... ...bukan tujuan hmm. aku nak kemung. Aku nak buat, no, aku aku ni rob. Kamu kerana aku ni pengasuh ni. Mana ada pengasuh di muka dunia ni? Yang bila dia buat sesuatu, kau dia, dia layan sesuatu, kau ni tujuan aku nak ada. Tiap-tiap pengasuh, baik benda yang dia buat kita, baik benda yang dia tak buat kita... tujuannya tujuan nak baik kemung dengan bapa aku. Aku, bila aku kata bahagian ini harian... Yakinlah bahawa bagaimana ini. Nilamatkan ini. Sebab itu kita haram judi di Kelantan. Kita haram syafur gaul dengan terbuka aurat. Kita haram haramkan rebus. Banyak mana yang mampu. Hak Tuhan kata haram, kita haram berlaku. kadang kita yakin 100% bahawa benda Hak Tuhan kata haram ini. Betul-betul nilamatkan kita. Kalau tidak lagu ni dia kata dia, dia dalih Dengan ekonomi kita lah. Dengan... Hmm. Tak, macam macam kalau kerana dia milik ke bawa dia Tuhan. Tuhan Tuhan ni tuhan aku. Karena aku mempunyai kuasa, kuasa mereka kuasa dia aku. Maka aku aku kata kharana kata halas kali tu. Para habis semua orang yang tidak mendekati Quran, begitulah pemikiran dia. Dan lagu ni dikelar dalam istilah politik dia panggil orang sekular. Orang sekular ni orang blago putus Tuhan, tu? Jika tuhan Dia kira Tuhan dia lebih kuasa macam di sama bodoh boleh gambah atas bawah. Ini adalah ciri. Sebab itulah perkara yang pertama di di maksud dalam neraka haram nombor satunya ala tusyriku bi syai'an. tidak dia benar syai'an. Syai'an. Syai' Dalam bahasa Melayu maknanya perkara. Bila tu kata syai'an atau syai'un dengan guna baris dua itu orang panggil istinafirah common. Bila kata-kata istinafirah maka bagaimana umum maknanya apa saja bentuk syirik Atau tidak benar. Ya, aku tak benar tu bukan apa-apa Kerana nak jaga masalah hakmu sendiri Sebalik asyik si Syaitan Apa cowok Banyak mana kada mana Kosong poin berapa Aku tak benar Barulah napa aku ni Rahman rahim Kesihanku Kalau muhshiri Bila-bila aku layak Bila -bila Aku, aku muhshiri tu Siapa dia pun Kau tidak muh Katalah Aku kata judi dia. Mau buat juga. Apa jadi negeri yang terlibat? Rumah tangga yang terlibatnya judi, keluarga sebabnya judi, negeri yang sebab dengan judi apa jadi? hutan timur timbuh. Apa nama ni? Hubung keluarga akan jadi letak. Kita dengan orang hok kita nak ambil barang kedai Rosi sama balas semua-semua tak payah bayar ustaz. Gano orang negeri orang judi ni orang makan dia perasaan. Perasaan nak jadi jutaan yang ada berapa akhir sekalian Berinteraksi apa semua sekali Jadi tiap-tiap perkara yang diharap oleh Allah Surah kata yakinlah Barang itu bagi memparakmu Apa yang memparakmu mem, Sebab itu aku lari bai Baik diri, baik tak baik nak aku ribu bapak Baik nak suami, baik tak peduli pada isteri baik Apa saja perkara yang diharap Yakinlah benda ini barang. Sebab itu aku tak harap Kalau membuat itu kamu boleh rasa, kamu boleh fikir itu kau yang pertama disebut Nombor satunya Perkara syirik Yang kedua Yang kedua Allah Ta'ala sebut Yang tu nombor dua Dengan ibu bapa Mesti buat malam Artinya haram Dekat ibu bapa Manusia Barat hadis semua Tuhan tahu Bila manusia Bila dia buat manusia Maka manusia ni Perangai manusia Dia dia mesti Kedepan terus Terus dalam pemikiran dia terkedepan. Dalam makan minum dia terkedepan. Dalam masalah hari masyarakat syariah. Terkedepan. Kadang-kadang kita terdepan, terdepan, terdepan sangat. Tak silap balik ke belakang. Tak tulis ke belakang. Tak tengok usahakan Pak Tuhan tu tak nampak tengok. Ibu bapa tak nampak tengok tu, ibu Kadang-kadang orang tidak peduli. kadang orang nak maju. Maju, maju, maju, maju. maju. Kita tu buat majuran ni bukan kerana kajian yang suruh, suruh buat maju. Bukan ada manusia sendiri. Terpaksa dia. Terpaksa dia maju. Jadi bila maju, maju, maju, maju, maju ke depan Kadang-kadang orang dengan sebab Lacaan dengan Allah ke depan Tidak setelah berhala kau belajar Termasuklah makpok di sini Dengan sebab itu kena wayang Ibu bapak kena buat baik Para abis semua Kita baca kerajaan sebuah 30 juzuk Kita tidak terjumpa Allah SWT wayang pada ibu bapak Hei ibu bapak, mohon kena jaga anak Tanjuk adalah keraja Pok so, yang adanya Hei anak-anak cucu, mohon kena ingat ke pok dengan tu nenek ni Balik ibu bapa tidak disuruh oh saya anak anak. Tapi balik anak-anak diwajibkan di, buat baik kepada ibu bapa. Satu benda pelik berlaku. Kalau ditanyukan apa jadi Jawabnya Jawapannya orang hok ada anak, dia cakaplah mana tak bagi lagi, tak ada anak tak tahulah. Tapi kepada orang yang sudah ada anak, ada cucu, secara automatik dia sayang pada anak anak tidak ada seorang bapak lebih sekali lagi tidak ada seorang ibu dia tidak sayang padanya. Bila lagi tanya lah kita jangan tidak tahu dah sekarang mana degree dan darjah saya dia padang. Tapi kita boleh tengok dah waktu dino ni kelik kafe kelik heret gapo-piko dukung-puk di je tinghai noh. Pok, pok bang pagi tolong dik, Baru tolong dik ke penjaga Kadang-kadang masa dia gapo semua dia. Dia balah molek, dia botok, dia gapo tak ingat kena rumuh, ingat bimbing. Dia aduk, ibu bapa Pok dia ada masa, dia ringan dia Dan ngeri mutu mitik Dia ada masa dia terlupa Pada, pada anak Orang Cina ni kalau kita baca dalam buku Buku psikologi Kalau dia parut boleh, dia dah kat tubuh Baik sama ada Kepung sama ada pegawai Kalau bawa kereta, orang Cina ni kalau dia bawa kereta molek, Dia boleh tadi, dia dah kat tubuh itu satu bahaya dia, satu dia dia tak usah so kecil hati lah, karena benda tu dah jadi topik ini, dia rakak tubuh itu kenapa karena pesan yang dia suka ke anak anak, anak, anak, jika tak ada anak pun dia dah rakak tubuh juga, macam dia, dia macam dia ada ini sudah jadi fitrah, manusia, baik laki, baik, puan dengan anak-anak, jadi dengan sebab ibu bapak ini sebagai satu fitrah dia dah sayang pada anak, maka Tuhan tak payah suruh, anak, sayang anak-anak, sayang anak-anak tak payah suruh, jemput dia sayang semua, jadi tapi anak ni pula bila besar nanti kamar di anak-anak tidak berudi pada mokok sebab itulah kena layaklah hai hey, budak-budak kena ingat kepada mokok wabill wal dan ihsan dengan, dengan bapa pokok mesti dibuat baik ihsan buat baik bukan faat di sana faat kepada mok pokok sa keduanya buat baik mokpok Allah Ta'ala tidak suruh dia anak-anak taat -anak pada mu'puk bukan dia suruh atas ke atas lagi dia lakuh tak naik lagi buat baik kalau taat saja tidak buat baik tak jadi mu'puk suruh mu'puk suruh mu'puk daripada tidur Tuhan tak silap Tuhan luknya bukan sekadar taat ke mu'puk tapi buat baik dia puluh lebih pada fa'ak lagi dengan tutur kata, mesti menyenangkan ibu bapa, Dengan tikau laku, mesti menyenangkan ibu bapa, Dengan harta benda, mesti menyenangkan ibu bapa. Hak ni, hak yang diminta oleh Islam daripada kita sebagai anak-anak, terhadap -anak, ibu bapa kita. Ini yang panggil struktur ataupun asas bagi sebuah masyarakat. Sebuah masyarakat yang selamat ialah sebuah masyarakat yang ambil tahu pada orang tua budak-budak. Hmm, tak perlu nak buatlah peraturan Tak perlu nak gaji polis banyak mana Tak perlu nak buat siapkan sejahtera banyak mana sekalipun Kalau gak iya sebuah negeri tu Lepas ni cempera tak orang ni keluarga tahun ban tak tahu pokok gua ni tahu adik gua ni tahu keluarga pokok pokok pagar wano di tak jadi selama mung gitu aku tak ada satu tempat yang tiap-tiap tiap-tiap orang rajuk buat sebab rojok kan ni tak ada kalau tak ada tu jangan dihaya ni kira orang panggil aman damai kuat tenang kat tadi ye ada mestilah tiap dia orang mesti betul diri dia faat pada Allah muat pada Allah tak pada kampung tak pada rabana tak pada pemerintah mesti pastu pada Allah lebih pada tu projekkan kampungnya ialah imbang jadi awak panggil institusi institusi apa institusi berbapak ni perlulah diperkemaskan betul sebab itulah zina tidak boleh kerana zina ni memusnahkan apa namanya keluarga dia timbulan benda ni orang zina pakat dekat masyarakat di Beijing Cina kita ingat soal khabar kemarin. Di antara tutupnya dia, mesti orang-orang ini boleh pegang piti. Kurun ke berapa dah kita ni? Kurun yang berapa? 21 dah. Oh. 2004 tahun Nabi Muhammad tinggal dunia, orang-orang yang baru nak pegang piti. Al-Uqimu syarat kat barat, dia yang setidak pesih-pesih orang-orang nak pegang piti juga boleh. Penuh rakyat yang berkuasa Yang ni selain ni ya, Bui peluang kepada retina Milik harita Milik harita Dia nak menegur banyak mana Nak milik tanah banyak mana Milik harita ni Boleh Bahkan Mas kahwin Mas kahwin Mas kahwin cukur. Jadi hak dia seratus perasa Tidak boleh Tuk laki ambil balik Tidak boleh Poh ambil balik Dia wak kerja Dia menegur Dia makan gaji Jadi hak dia seratus perasa Hak dia tak boleh Ganggu piti gaji dia Tuk laki dia tak boleh Ganggu piti dia Kau Kata bengganggu juga Dosa dunia akhirat diwakahi itu Islam lupa tahun gitu lagi berpuluh eh, pada retina ni memiliki haritu supaya dengan orang nak. Sebab itulah bila sakat dia bagi juga setengah. Walaupun anak lak adik-adik tadi boleh bagi dua. Tok puan ni kau puan saja, kena puan juga, kena puan sikit Orang panggil bagi dua Kenapa? Kerana sok puan lalu, tak apa dah. Ya, Pertama, waktu duduk rumah, pok jaga Bila berkahwin, tut lelaki jaga Kalau dia mengadakan kisah yang butuh, tak apa Mengutuk lelaki jaga, Tapi kisah yang puan juga Hari-hari pada orang tak ada hak milik hidup. Ia ya, oleh Eropa baru baru nur, baru, baru tutup. Kalau kita kerajaan kita, kalau kita kerajaan kita menunjukkan begitu sekali mundurnya masyarakat Eropa dan masyarakat yang tidak Islam Berbanding dengan Islam. Ia sudah tamat sudah matang. Mungkin beribu tahun lebih. Bagi lagi itu adalah bahasa pesen. Pesen berapa? Kau tahu tak? Bahasa pesen tak menghargai agama kita sendiri, maka kita bergaduh. duduk apa namanya? Duda begang bukan mulai setiap peraturan ideologi lain kalau kita sediki tidak mendidik sepenuhnya kebaikan dan apa namanya tingginya nilai Islam sesni. Kita sebagai orang Islam bila tidak diperkenalkan Islam secara sistematik akhir sekali kita diperkenalkan membangaran. Dia kenal barang lain kita bahasa molek hal Islam kita umu kita lebih buruk lagi. Eh, nombor satu <coughs> jangan syirik, nombor dua bagi ibu bapak bukan secara saat tapi mesti berbudi yang tiga naik secara lagi lepas pada ibu bapak wala taqtulu awladakum min imla nahna resukukum wa'iyam yang tiga mesti dengan anak-anak anak-anak mesti dijaga dengan baik jangan sekali-kali siapa kau fikirkan bunuh anak-anak min imla takut susah makan dunia Allah orang panggil dunia madan ni timbul masalah perancangan keluarga dan di antara perancangan keluarga dalam, dalam kampen perancangan keluarga ni di mitok kita beranak dalam bentuk package dalam bentuk yang sudah disiap 3 orang ke 5 orang bimba takut payah makan payah belajar payah nak sekolah payah nak itu payah nak ini imbah-imbah jahiliah tu balik semula ramai kita lelaki semuanya tidak disebut kalau daripada 3 bunuh tak sampai temu boleh jadi kerana mali ke ataupun kena apa-apa insyakallah berbab tajap dulu lalu kena bubuh sikit apa namanya insyakallah bagi gapo panggil kalau kereta dia bubuh spring supaya jangan gegar sangat bubuh spring ke spring pasal autobas kena bubuh juga seduk sedut kejuk kata dalam bahasa Melayu kita Jangan jangan apa nama ni. Kalau kata bunuh anak lebih pada 3 bagi pada seorang itu teruk sangat. Cuma, dia tak kata gitu dia kata kita rancang keluarga, sekian banyak anak 3, 4 orang, tak 3 orang. Kalau di komuniti Cina no, tu soleh. Kalau itu bukan nak buat anak kena repot dulu pada ketua kampung. Uh, saya kahwin, pasal saya nak buat nak kahwin, ketua saya nak gelebok. Boleh kau tak mengbuat nak kahwin ni. Kalau buat kampung ni kena buat anak dekat 10 orang dah. Kalau mu nak buat juga Nanti kita uruskan. Ha, tu, tu, oh, maju, maju, apa itu tu ajuk mai kenapa itu jenis manusia di muka dunia yang diamal oleh komik hmm. kalau kita pergi komik negeri komik negeri Cina amok pergi bahasa ksi tengok kita nak tengok budak pi jalan-jalan hari tu kita duduk tengok budak tak tanya-tanya ni kata dia kena dia benar berani soal satu keluarga bukan benar pada seorang Orang Islam dibenar Lebih pada seorang Sekarang dua atau sekarang tiga Mungkin lebih kurang Baik Wala taqsuru awdalakum Mu jangan bunuh anak-anak kamu Min imlaqin Kana bimbang Takut payah makan Payah pakai Payah belajar Payah apa Kenapa Nahnu wa iyyahum. Nak bunuh apa Wanuknya Kerana aku yang membeli suki kamu Dan juga mereka kamu duduk bimbang-bimbang takut susah tu Kamu kau bertanggungjawab Ini resahkan masalah makan minum kau hati aku. aku yang bertanggungjawab Beri makan kemu sendiri Dan juga anak-anak kamu Oleh yang mereka pun Janganlah bunuh anakmu Bimbang takut susah makan Kerana masalah makan minum ni Aku telah selesai Projek makan minum dia tu Dalam waktu anakmu duduk ada peruk bini Waktu duduk bini mu umur 120 hari tu Aku siap dah pak program pak hak asasi hidup manusia di muka dunia ni satu daripada ialah masalah makan ini masalah makan minum aku sesat dah dalam sikomu ummu anakmu 120 hari 80 masalah kepala lagi penyakit dino aku susah belakon dah masalah umur panjang mano pendek mano aku sesat belakon dah dan masalah baik dan jahat aku sesat masalah de. aku selak dekat baki lagi belah mana belah mana rezeki mesti copak gas gate kau so, so, tanya aku lah Wajib permu hanya buat kerja, aku beri kamu tanya beti, kepala matamu buat kerja, nak boleh sempat, nak boleh kata, buat kerja lah, muka, muka mulia diberi ikhtiar, tapi bagaimana tak ada, tak ada orang yang tahan muka dunia ni beranak-beranak, aku sumpah buat bajet untuk dia makan banyak-banyak, tak ada, kalau berlaku juga, kebunuhan orang berapa tu, bukan salah, salah aku, sadar buat pokumu sendiri, Kok ayu hari tu, tu budu hari tu, pakai aku nak duduk hari tu, tak boleh pada orang lain. Dah kes banyak mana hari tu, aku turun di muka dunia ni. Kadang-kadang hari tu, untuk mamak, aku pergi mamak tu. Dan kadang-kadang hari untuk mamak tu juga, aku pergi pada lemen. Kalau lemen payah lemen ni boleh ikut ke, boleh baik dia pas musim. Tapi lemen buat jahat terkut taknya pergi ui dia aku tanda semangat. Berlaku lah keburukan berlaku tak punya apa ni kapitalis. Wala taqrabul fawahis 23. Ya tempatnya selain pada tak boleh syirik, tak bui, ibu bapa jangan digeraka, apa ni anak-anak jangan apa ni jangan bunuh kan dia mahu takut apa, ya tempatnya jangan dekat si galagala benda keji. Jangan dekat si galagala benda keji. Benda keji ni Tuhan tidak senaya Dia tidak senaya, bahaya hok dia marah. Cuma dia sebut bahaya keji. Akhirnya tiap-tiap manusia reti sejak di awal lagi masalah benda keji dan masalah benda tidak keji tak ada manusia di muka dunia ni, walau-au-au mana jahil kali pun siapa tak tahu yang mana keji yang mana tidak dia tak ada ini, masalah suasana tempat, tak tahulah tapi tiap-tiap manusia di muka dunia ni dilengkapkan oleh Allah dengan jenis jenis pengertian yang boleh manusia tahu bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana so, curi Orang tahu belakang bagian-bagian kecil. Zina, orang tahu belakang bagian-bagian kecil. Walau tahu tak apa dia royak, walau tahu tak apa dia ajar, tak apa dia suruh sekali, tak ada sepeda daya aku, orang tahu bagian-bagian kecil. Kalau tak leceh dia kecil dan tak keji, bukan kerana budak tu Allah Ta'ala tidak lengkap dengan kebudayaan itu. Kena, tapi kerana suasana sempat. Suasana negeri begitu bahasa jadi zina belakang, sehingga sampai kemampuan untuk... Apa yang nak kenal keji tak keji pun jadi tertilah, terhapus, tertadah daripada manusia Itu masalah lain Kalau panggil masalah suasana Masalah apa namanya environment Masalah kita. Tapi kalau, kalau dia benar manusia dia beruk mengikut fitrah dia Maka tidak ada manusia yang tidak tahu hak mana keji, hak mana beliau, hak mana Semua orang tahu bagian beliau ni begini Kalau kalau masalah seks bagian beliau ialah kahwin Masalah keji dia ialah zina Masalah harta, yang liar ialah saya makan secara halam, ego, menanak pos-pos kalimat, upah maka gaji. Curi, rokok nyamun nipuni keji. Apa tahu belaka bagaimana. Sebab tu, sebanyak-banyak benda keji jangan pergi dikafu, khususnya masalah zina Kebanyakan kalau benda-benda keji dalam Quran, biasa ditumpu pada zina. Karena zina ni merupakan memuno struktur uswah usbig. Quran dah ngebegi. Bila manusia berzina, maka walikinya Bagaimana disebut tadi, isu institusi keluarga yang sangat-sangat dijaga oleh di Islam ini pun hanya ada di sini. Tidak ada adik-beradik. Kerana adik-beradik-adik beradik ini hasil daripada perkahwinan. Bila dia ada seorang budak terangat zina, maka dia tidak ada hubungan adik-beradik dengan siapa-siapa sekali pun begitu juga tidak ada waris orang panggil kerana waris ini orang panggil ni Mok ni Pok ni, keluar, ni Pok sedara ni berapa ia jadi ada Mok Pok ini kena melalui akak mereka bila tak ada akak mereka Mok pun tak ada Pok pun tak ada Adik-beradik pun tak ada Pok sedara Mok sedara okay. tak ada berapa sekarang tiap-tiap manusia hidup muka dunia ini hidup bersendirian tidak dia, dia tidak ada hubungan dia dia tak ada hubungan kita tak ada hubungan dia kenapa? masing-masing Pok pun tak ada berapa ini punah jalan hadis kalau, segala apa namanya segala ini dan kata-kata lah hambaunya. Dalam perai dunia yang keluar. Kerajaan Perancis. Kerajaan Perancis. Kerajaan Perancis itu dipimpin oleh siapa dia? Digul ke dia? Tidak digol lagi dikotu. kerajaan. Kerajaan Perancis. Uh, dengan kubur Maggenuk kan? Kubur Maggenuk kenal di Perancis ini. Kubur Maggenuk yang dibuat begitu sekali hebat. Tak ada berapa hari, tak ada berapa sekit. Kubur Maggenuk hancur buah ini. Buat dapat pada pada jerman. Saku daripada sebabnya kerana hak yang dia jadi jadi askar di ialah anak-anak zina. Karena peratih di antau negeri ayupo yang, yang buat kebebasan pada manusia daripada zina. Sebab zina daripada tak nak haram. Jadi anak haram ni lah orang yang pertama dipungut untuk dijadikan apa namanya askar kerana tak ada tak ada tak ada, tak ada masalah nak ambil anak zina untuk untuk dimasuk di medan perang tak ada masalah lah Ibu bapak tak ada siapa. Tak ada ibu nak menang, tak ada pok nak suka tak ada. kerana pok dia tak tahu dunia. Tapi anak bina ni sendiri pula Dia berasa dia, dia sendiri tak ada hubungnya Tak ada hubungan dengan saya dia Tak ada hubungan dengan negeri dia Tak ada hubungan tapi siapa dia Dia ni dia, dia masuk akal Kita nak makan Nggak apa-apa Mati-mati sendiri Adalah Sebab tu lah Kekalahan negeri Percih Jatuhnya kubu meganok yang terkenal tu Hasil daripada bila dikaji Hasil daripada askar dia tidak bertanggungjawab Tak ada benda yang dia sayang Muka dia, dia tak ada maka dia tak ada saya Nagara dia tak ada Karena dia tak ada saya Tidak ada dia hidup gitu dia Tak tahu Apa, apa semua sekali Ini Ini satu daripada perkara yang sudah diketahui umum Yang perlunya institusi keluarga Dia sangat-sangat Kuat oleh Islam Kita jual beli Kita hanya berpiti pada orang berhijrah, tirai bareh, padah lafaz pas, tidak perlu ada saksi, tidak perlu gampo. Tapi bila kita menikah ada dengan wali, ada dengan mah ada dengan saksi dan belum pada segala-galanya ada khutbah. Teboh ni bakit boka asal usul eh. Tak tahulah tu katik kita negeri kita ni waktu dia teboh tu dia reti ke tidak baru teboh ni merupakan bakit boka asal usul orang. Eh? kalau ucapan-ucapan dakwah tak mengandungi ayat Quran, mengandungi hadis, mengandungi sejarah pokok sekali. saya semak balik khutbah pokok saudara Nabi waktu dia menikah anak saudara dia Nabi Muhammad SAW alaihi dengan Siti Khadijah. Dia batik bahawa dia limarudan wa sausumal fuanu dia kawan hamri Nabi Ibrahim siapakah pun sekali. Apa anak kawan anak saudara kawan tak ada fifih pun ada perangah orang ibu bapa pun namun dia orang senar orang sayang bapa dia bakit buka habis hingga siapa orang tu buah sepuluh boleh buat tu nanti pada orang macam ni tu benarnya tu katik kicola ni waktu dia baca sebuah belum pada nikah tu dia ni. kalau dia sedar pun tu apa ni dia mau dua orang ni apa orang-orang nak tunuh dua orang ni keti kau tidak kawan tu bobek bobek-bobek-bobek keti bobe, bobe. kau tidak wallah alam sepatutnya Allah kau dia mau nak pergi nikah dengan Allah satu daripada Wiri hamba sama-sama dekat hamba wayak itu. Puak so, kita katilah <coughs> apa nama ni? Izagaba. Ya tazawwaja syabun, apa tu? Ajja syaitan ru qailan ya wayla usima Nabi sebut dalam apa ni? Nabi sebut bila bila orang muda-mudi ni berkahwin syaitan buat boleh jadi kawal lapak manusia setiap-setiap masa tu Aja syaitan. Ajja makna dia gedog. Aiyo, saya. Qaila ya wailah. Saya tu beraju, betepet, merau habislah peluang kita nak khianat budak ni habislah Waktu budak ni tak kawin tu, kita boleh kita, kita boleh suruh dia celak, hot sinoh tu celak-celak, celak celak tengok tengok Pak sio-sio, sio, sio pandi dia Kita boleh suruh dia dan dia buat apa saja kita suruh. Tapi bila budak ni berkahwin, peluang kita bukan kepih dia supaya dia biasa kita fitu. Ade abang. Itu satu daripada sebutan Nabi SAW. Dan di antara apa sebutan ucapan-ucapan. Ia dibaca oleh khotik-khotik tu. Maksud-maksudlah khotik baca buang tu. ini baca ayat ni. bagaimana bagaimanapun ayat-ayat begini -ayat perlu diterjemah balik. Kepada pengantin orang itu, Khususnya pada wali-wali buat -wali tengok tu. Supaya dah. Bahawa Islam yang berusaha sungguh-sungguh. Untuk jaga apa namanya. Untuk jaga keluarga. Dan kalau kita kaji lagi banyak lagi lah. Apa namanya bila berlaku perceraian bila berlaku perceraian maka tu laki jimito apa nama ni bui nafkah pada isteri dia jangan amat balik jangan perceraian amat balik orang muqtah jangan selagi tak habis hadoh, maka tu laki kena perut bini dia ni di rumah tu lah kerana rumah-rumuh ni walau tu kriju hunna min bui utihna ni awak tak hala pada kuih Walau umum kita buat sekalipun dia seni, jaga kira dengan perempuan. Supaya tu jadi, supaya orang kue itu mempunyai semangat untuk hidup umum atau umum tertentu. Kerana umuh, umuh ni Islamnya takutnya dia walau tu kejuh nak minjui tuhennya, mungjanya hea wajat, mungjanya halal daripada umum dia. Umum kita cakap jumna tu dikira umum kecil. Itu dia duduk man, man, Tidak kesih lah orang Bila orang tidak kesih Duduk atas rumah ni Kerana rumah ni Islam kata rumah dia Maka dia boleh duduk dalam keadaan yang tenang. Daripada tenang itulah Terjadinya kerukunan rumah tangga Dan daripada tenang itulah Menyebabkan anak-anak Kalau dia pera ni pun Duduk dalam keadaan yang baik Tapi kalau orang sini Orang sini tidak selesa Orang sini tidak tenang Dia mengalur Pembelajaran keadaan yang tenang Kesan tidak tenang Isteri ni Mereka di atas anak ni ini benar ni Islam telah telah sebut berimu ta'wal itu lagi tapi sebab tadilah Ini sebab kita tidak belajar daripada kita tidak belajar Islam ni ajak dia mengundalai maksudlah pada kita akhir sekali kita tak kenal agama kita hmm. kalau kita cakap diingat keluarga Islam ya. belah, belah belah pada kita dia tak faham baik wala taqul fawahish ah ha. mung jangan dekat si benda keji sebab tu ha. daripada ayat ni juga alim ulama kita sebut apa yang Tuhan kata segala benda keji walaupun pada ayat ni, ni nampak dituju pada zina jawab diannya kerana zina zina ni walaupun sebutan dia sepatah tapi orang ni nak boleh ke zina ni dia banyak kalau belum pada ni. belum pada manusia ni zina banyak kalau belum pada tegak lah. orang tahu kalau zina ni bagian keji Barang keji, barang huduh, barang kotor, barang memalukan kita, memalukan keluarga kita, memalukan masyarakat kita. Tapi orang buat juga itu. Kerana banyak tu mukaddimah-mukaddimah. Promosi, cara dia nak dedah, nak jadi kezinah itu banyak sekali. Dia dedah orang. Dia berjangkut, dia bersoleh. Dia meluarkan sorok-sorok yang orang panggil. Macam sorok, kita kata sorok yang boleh menarikkan orang lelaki. Banda ni orang panggil date pulak lah. telefon nombor berapa, cik adik mana. Mari pulak sahabah pulak jaduh, gama retina muka depan. Mu muka retina, dia tak ada. Kau jaduh muka retina, wuduh tak ada. Cari dalam keadaan senyum, simpul, apa semua sekali. Benda, benda lagu ni benar-benar yang boleh membawa pada zina, ia tidak boleh jadi, apa nama ni? kalau orang perempuan tu arah dan cakap dengan orang lelaki itu menggunakan suara yang kasar yang tidak yang tidak menimbulkan ghairah ghuyu dalam hati orang lelaki dan sok sok khabar TV pun tidak tunjuk gambar-gambar perempuan dalam bentuk yang ghuyu begitu sama sekali payah nak berlaku zina tapi dengan sebab kita dedah perempuan itu dalam bentuk yang yang menimbulkan ghairah kita ghuyu kita maka berakullah zina sebab itu nabi kata zina ini bukan kemaluan saja mata pun zina telingo pun zina banyak lagi perkara-perkara zina dan nabi kata jugak orang oh, tino ni tak turun rumah nak pergi mana-mana nak pergi masjid sekali pun jangan pakai baung-baung kalau pakai baung-baung kena balik mandi julud duduk rumah patu habis pemandi julud juga. ini cara-cara Islam menikam manusia daripada zina sebab tulah Allah panggil kalau berlaku juga. belah-belah begitu sekali berlaku juga zina padahlah tadi ujar sama pakis kan padahal kerana kawalilah telah dibuat begitu sekali hebat tiba-tiba sepancik -tiba keluar juga ah ha, jahat benda Jawa jahat tak boleh dibiarkan. membiarkan di muka dunia. Baik wala taqulun nafsati haramallahu illa bil Dan selain pada jangan bunuh anak dia takut jadi susah makan susah minum, kamu juga dilayan oleh Tuhan yang didik kamu, layuah bunuh boleh. Ya nyawa manusia tidak boleh dibunuh. Kerana, kalau nyawa ni adalah pemberian Allah seratus peratus, tidak ada kuasa manusia di muka dunia ini tolong buat nyawa. Bila-bila bila nyawa Tuhan beri, pakai kita dibunuh pula, maka berarti merosakkan faktor masyarakat sendiri. Illa bil-haqiqah cawan ni melalui cara yang benar. Kalau nak bunuh, biasa tu pembunuhan ni berlaku dengan cara sebenar. Cara sebenar misalnya seperti dia bunuh orang dia bunuh orang ketika itu pehok yang berkuasa boleh wajib bunuh dia balik itu pun bukan pada kapung bunuh kepala mesti peraturan kaedah dia kerajaan kita panggil kerajaan sebab itulah kerajaan yang ada mesti bergantungnya undang-undang unang apa, -apa lah. jangan nak bunuh rakyat dengan segala senang hati jangan mesti kita bunuh mengikut peraturan yang dibenar oleh Tuhan punya nama hmm. sendiri seperti Allah SWT dalam Islam sebut apa ni um annamang kata nafsan dia oynap sin afasar insaobi qatan tajamiah wa man ahyaaha fakannama ahayanna tajamiah man mana-mana orang yang bunuh dengan tak ada sebab seba ataupun mana-mana orang bunuh satu orang yang tidak ada sebab bunuh balah ke ataupun tida a a dia tidak ada sebab dia gusuk muka bami ke mako ibarat dia bunuh orang dah pula katam ko dia kita duduk gali-gali ni bila pun kata orang itu kena bunuh bun dah terasa di kita ai hatu lagu mana Orang itu pun terasa Ay akulah ke mana Orang ini pun terasa Ay akulah ke mana Jadi menimbulkan kacau belau Dalam masyarakat ini Satu perkara yang tak baik Satu daripada punca kacau belau Yang berlaku Ialah Kerana berlaku pembunan Dengan sebab itu Islam larang manusia Bunuh orang lain Dengan tidak ada Sebagai sebab Yang dihalal oleh Allah sendiri Sebab tu? itu Dia amat tak sebutlah sini Sebab-sebab Memboleh kita bunuh Tak sebutlah sini Hmm. dalikum wassakum bi la'allakum ta'qilun quli kana balang balang berat-berat laka bercampur dengan kala nafsu tak daripada balang yang syirik semua manusia nak syirik tak daripada balang yang dzaka subapak sedangkan manusia ni bila besar pandai tak fikir nak kemok pok seterusnya supaya manusia boleh terima juga balang berat Allah taala sudahkan ayat ini dalikum wassakum bi ini semua adalah wasiat daripada aku kepada Al-Fatihah kata ni wasiat aku wosia -wosia ni Wasiat-wasiat semua ni semua-semua pun digunakan untuk Orang-orang dekat nak mati Kalau sebut kata wasiat ni Tuhan tidak mati Tapi dia gunakan juga perkataan wasiat ni Untuk nak tarik berhati orang Bahawa sebagaimana orang dekat nak mati Itu dia tidak percaya kata orang dia bahas benar Dan bahawa yang dia pernah-benar dia not Karena benar-benar baik Begitulah keadaan aku yang mati Orang dekat nak mati dia banyak Dia kata mama atau pesanak nombor itu dikadik umuh nombor waktu tanah siapa yang selalu-selalu dia tidak selalu dia rakyat sebagai seorang seorang bapak dia nak indah dunia dekat perisak karya maka ketika itu sebagai dekat dia dia kakak turun ikhlas maka sebagaimana orang mati bila dia cakap nak mati tinggal turun ikhlas begitulah aku yang manusia apa saja yang aku cakap walau berat bagaimana mu nak fikir sekalipun aku ikhlas dengan aku sayang sangat baga wahai manusia kata Allah subhanahu satu cara jawapannya sastra. sastera ya, kita semua sebagai guru sebagai tokoh sebagai imam sebagai ustaz bagi apa perlu sangat memilih perkataan yang benar-benar bila keluar pak daripada mulut kita benar-benar meninak masuk dalam hati kelompok manusia sebab itulah kita, kita kita mesti pandai menggunakan bahasa Sastrawan mesti apa sendiri apa guru, guru agama mesti sendiri daripada sastrawan. satu barulah dia boleh apa ni gunakan bahasa yang tepat setiap Quran ni adalah afahul apa apa apa khul kalam. So terbaik baik bahasa muka dunia ialah bahasa Quran kerana kembali pada Allah. Jadi ia yang aku katakan. "La 'andakum taqil" sentiasa pada diri supaya kamu cerdik. Dia manusia semua nu pada cerdik. Dan di antara tanda cerdik ialah manusia terima ajaran Quran. Kerana Tuhan Tuhan ni adalah cerdik yang cerdik bertakwa, cerdik malu semua cerdik pada kita ni maghdi. Jadi ulil hal mikem bila keluar daripada Allah, hati keluar daripada orang budak suci, maka kalau kita taat nasihat Allah suci, kita pun jadi sedih sama. Orang hak tak tahu hukum Al-Quran dia suci, la guna daripada. Wala illa billati ahsan. Hasta yablug ashada. Habis satu ayat, sambung lagi ayat lain, masih lagi menyenaraikan kalau-kalau larangan. Di keadaan lain ialah harita anak yatim bila seorang bapak mendengar dunia dia tinggal anak-anak yang masih belum akib balik maka anak-anak dia sebut yatim bila dia dia yatim menjadi kewajib pen, masyarakat semua jaga dia itu kat indah Islam orang yang pertama bertanggungjawab jaga wali yatim ni ialah wali yang terdekat Pak Zara sepupu Pak Zara sepupu lepas tu kalau Pak Zara pun tak ada Pak Zara pun tak ada dia selibat atas orang kapus, kapu sebutnya kapu tak daripada orang kapung putih kapung, nak anak budak ni. Kalau orang kapung, tak terang juga naik pada pokok besar sekali. Iaitu petua negeri. Loh ni orang panggil majlis, dia sering besar. Ni orang ni bertanggungjawab, jaga anak yatim. Dan dengan sebab tu, bagaimana cara jaga anak yatim ni? Jadi, loh-loh ni, kita ada orang panggil majlis hukamu. Majlis hukamu ni, dia gamuknya apa apa. tak seru ramuknya, dia bertanggungjawab, jaga anak yatim. Sebab tu lah masalah sekolah anak yatim ke apa tu, majlis hukamu ada ruak, darul aita pak di apa ni segala nak kubiak tu hak dia lelaki-lelaki. Pasal jalan, besangkak bamuk tu jalan berapa panggil tu. Tu darung hitam untuk puteri apa semua sekali. Jadi kita sebagai orang yang ada harta, bila kita nak bagi zakat, nak bagi sedekah, perlu kita bagi pada pak miskin khususnya anak yatim, lalu pada dia tak ada pok. Dia juga, yatim piatu, hmm. mustahab naklah kita gunakan tetik piluh kita untuk simpan, untuk tukar. Kita bisa pahala melalui institusi anak yatim ini. Hmm. Hari ini maknanya, boleh jadi pop dia tu Pop budak ini mati. Esok-esok, kalau kena ke pop bagi anak terdiri, itu kita ini, hmm. boleh mati juga. Bila kita buat baik kepada anak yatim, bagi anak orang lain, Allah akan buka pintu hati masyarakat untuk baik pada anak kita pula bila kita ni mati dia nak, nak kita menjadi ahli penting. Cara rangkaian ke network yang Allah anda buat untuk keselamatan dunia ini cukup kat model. Walilah ni kan bila bapak tu dia mati tinggal harta maka mu sebagai orang bertanggungjawab jangan dekat sini jangan masuk lapak dengan harta ni kata boleh dengan cara terbaik kalau tinggal dutung kalau tinggal kereta sewa kalau tinggal rumah sewa kalau tinggal berapa-apa kamu jangan cepat Mereka jangan laduh guna harita harita anak yatim ini dosopah dan kepada orang yang jaga harita anak yatim Nabi kata Anah waka filuliyati kahataini filjana Nabi beri semangat aku, aku akan duduk dekat dengan orang yang jaga anak yatim maksudara dia kalau semua bersaka aku, aku akan duduk dekat dengan dia dan sedar juga sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari hatimu bagaimana jari tunjuk dengan jari penuh ni, rapat, desikah tidak banyak, cek, sangat ya begitulah keadaan aku dengan orang jari-jari kaki, keluar ni terbuka pada sampah-sampah sekalipun kita balik sampu dengar khabar kata Nabi Asy-Siddiq wajib petek nak jaga mana sama ada kita nak ambil dia pergi rumah kita Atau biar dia duduk dengan mokpok dia pasti acik boleh kita bawa GPS Kita bawa buah kayu bergabar, Kita bagi gapo kita termasuklah senarai orang dekat tuan dan di akhirat akhiratlah Tuhan tok kita ni yak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gapo dalam hidup atar dunia ni kalau boleh rapat masuk ngulu pun gapo dah kita ini pula dengan Nabi Muhammad sendiri. Jangan kata rapat dengan Dio. Oh, rapat dengan orang menteri besar. Dia tak muluk aku, Kalau kita rapat pun. Agar-agar dari Akhirat Akhara kelab selalu amat mustahab. Kita cari orang baik dengan Tuhan. Orang baik dengan Tuhan. Maksud kita dah dia. Dia tidak ada orang baik dengan Tuhan. Lain pada Nabi Muhammad SAW. Oleh ya, yang ni kira-apa sahaja peluang yang membolehkan kita rapat dengan Nabi Muhammad di akhara kelab. Tolonglah ikhtiar. Termasuklah jadwal anak yasih. Setiap saja kita pergoyok. Dan nak taruh dia ya, Kita tapi kalau kita berunjuk Allah Setiap bulan, setiap masa Berapa sekali, dua-tiga bulan sekali Runjuk Allah piti kemuk dia Untuk jaga budak ni, Itu terserah pada kita ya. Dunia sekarang ini terbaik Kita bui budak-budak ni Duduk sekali dengan mob dia Supaya mob dia pun boleh berasa Tidak kesik tak ada anak-anak Dan kita pun bila budak ni besar pun Tidak ada orang panggil serabut dengan budak Ajin Nabi Ajin Nabi di rumah kita hatta ya bla asyuddah. Ha itu nak jangan dia mu jangan rap kecuali mu uh dia dengan cara baik berarti tidak budak ni siapa kau fikir asyuddah. Bukan syadid tapi asyud. Sini tak bodoh menyo lah panggil boleh jaga ha itu sini. Umur tu khilaf ulama. Ada kata tengah bila umur panggil akil baligh siapa umur. Imam kita sebut apa nama ni umur 15 tahun ada orang lain sebut bu, umur 18 ada orang lain sebut umur 25 Ya jadi ya jadi bahagian ini berhubung-hubung ini kerana istikrati kerana bahagian ini mengikut keadaan kerana matang tak matang pemiliknya manusia ini selain pada umur kibat juga dengan masalah suasana secara so, sekitar tu budak bandar bandingnya budak kapung... boleh jadi lain budak bandar lebih lebih cerdas lebih cerdik gamaknya bandingnya budak kapung... ataupun ataupun budak kapung... lebih cepat masuk fikiran dia bandingnya budak bandar ada sebagainya jadi tertetlah tengok bila budak budak yatim nampak pandah dah jangan hangus diri aski kas wajib atas kita boleh banding bila aku nak bidang nak bisai bida, bida, bida, bida, nama di jabatan tanah hm, tanah hambon... tanah hambon ni ya, jauh sekali sebagaimana perencana tengah kita bila dari atif influencer bagi nak tipu harris dia ini perang orang Melayu bukan perang orang Islam kita abang molek la naklefnafsana illa usha tu aku kata sebanyak mana benda hak aku larang tu aku tahu belah kau benda ni berat. tapi beraplah mana aku aku aku pun punya kebolehan tak ada yang aku larang benda mesti tinggal tak ada, yang tinggal. Dan, tak ada yang aku suruh benda mesti buat tak ada Tahu dah barang-barang tak boleh buat Aku suruh juga tak ada Tahu dah barang-barang tak boleh tinggal Pas peralian juga tak ada Kenapa? Illa usaha. Kami tidak akan memberarti seorang manusia Kacauk ni pada padan dengan gergan dia Dengan akal dia, dengan tubuh badan dia Aku suruh buat Bila Tuhan kata wajib maya Tak ada orang tak boleh maya Tak ada, semua boleh Kalau juga tu, malah Bukankan tak boleh maya Bila Tuhan kata jangan berzinah semua orang boleh tinggal belakang berzinah. Kalau zina berzina juga tu, bukan orang panggil puja nafsu, tubuh nafsu. Dan kalipun nafsan illa usaha kami tidak pasal seorang manusia. Masih kuasa. Atilah sallallahu <tip> alaihi <tip> wa sallam Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala syukiru.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 يا حليم قدك تدخل في خلص الحلم وحقق لي حقائق العلم سبحانك يا من لا نعلم ولا سنم لك انت العليم الحكيم الحمد لله ان شاء قرن لديه بسم الله الرحمن الرحيم قلت عَالَوْا أَكْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْءً وَبِالْمَوَادِ بِبَيْنِ الْإِحْسَانَ وَلَا تَقْتُلُ أُولَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما مطن ولا تقتلوا النفس التي Wabakum, wafakum deng, lagalakum taqlu. Ayat ini kita sudah tahu itu, maknanya kita tidak sebab ditinggal, ditinggal, taulan beli. Kau taala, uatlu ma haram Rabbukum aleikum. Kata ulin wahai Muhammad. Tuan-tuan semua diminta datang mendekati saya supaya saya boleh baca ke atas tuan-tuan perkara yang telah diharam oleh roh oleh Tuhan yang, ber, yang bersifat roh pada tuan-tuan sekalian iaitu perkara yang pertama yang diharam oleh Allah sebagai nombor satunya iaitu jangan sekali-kali bersyiri walau apa saja pun syai'an walau apa saja pun walau sedikit saja pun Wabila walidzai ni ihtan. Yang keluar diharam jerakor pada ibu bapa. Jadi sebab itu, ibu bapa mesti di ihtan. Mesti dilakukan budi. Walau takutlu awladikum min imlaq. Yang tiga, jangan sekali-kali kamu bunuh anak-anak kamu kerana berimbangkan susah nak makan. Nahnar suhukum wa iya'u. Kerana kami yang memberizki pada kamu sendiri dan juga anak-anak kamu. Walau takrabul fawahis. Yang keempat, jangan sekali-kali kamu dekati segala apa yang keji. Sama ada yang keji itu ma'adha haramina yang terang-terang wa ma'adhaan. Dan juga kaya, kekejian yang sulit. Walau takutulun nafsan dati haramallahu illa bilhak. Yang kelima, jangan sekali-kali kamu bunuh. Kamu bunuh nyawa, kamu bunuh manusia yang Allah diri kata harap. Illa abil hakti kacawali, pembunahan dilaku dengan cara yang betul. Iaitu misalnya seperti kertah atau bunuh balas. Wa'alaikum wassalakum dihla'an lakum ta'qirun. Itulah perkara-perkara yang Allah diri pesan pada kamu dalam bentuk wasiat saya kamu saya kamu pahan dan duit. Walaqrabu ma lam yatin illa billati ahsan. <demikian> <asuk> Begitu juga dengan halikat anak Yasin, jangan sekali-kali kamu dekati pun. Usahakan nak bunuh dia, nak makan betul pasal dekati pun jangan benda-bendi ahsan. <asuk> Kecuali melalui cara yang dikira sampai untuk membiak ataupun untuk menyuburkan halikat anak Yasin. Hatta yang lu'a syudah. Kecuali anak yatim tadi sampai ketika yang layak. Mereka mereka sendiri kendalikan harita. Wa'udhul Wa kailawal mi'zan abil kusti. Begitu juga kami dintak sepenuhkan. Sukatan baik, timangan baik. Berpesti dengan penuh adil dan saksama. Dan dia pun nafsan illa usaha'at kami tidak akan paksa dan kami tidak akan beratkan memberakti sesorang manusia kata wali sadamanya kamu ya kami tahu bahawa bahawa kada itu memang dalam kuasa dia wa idza kuntum ta'dilu walau kana bila kamu bercakap kamu mesti bercakap dengan penuh adil walaupun terlibat ke atas kawan kerabat sendiri wa bi'allahi awtu dan akhir sekali Masalahmu dengan Allah Bila berjanji Tidaklah kamu sempurnakan Sebanyak mana janji kamu dengan Allah Mesti disempurnakan Zalikum wasfakum bih La'allakum z'zakkaru Alhamdulillah ulang lagi Bahawa ini adalah wasiat Yang aku wasiatkan pada kamu semua Wahai manusia Supaya kamu ingat belakang atas Ingat dunia akhir Wa'allaha zafurati mustaqiman fatta dan akhir sekali inilah jalan aku yang betul. Jalan yang aku tunjuk supaya kamu dapat hidup di muka dunia ini dan jalan ini lurus. Fatabi'u la la kamu semua turut jalan yang aku peto ini. Wala tattabi'u subulata tafarraq bikum an sabili. -in. Ingat jangan sekali-kali kamu jangan sekali-kali kamu turut di jalan-jalan lain yang kalau kamu turut juga jalan-jalan lain lain perjalan Islam ini. Tetap akan berlakunya pecah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi diulangi. Ini adalah hati aku padamu, wahai manusia. Da'allakum tattaqun. Supaya kamu hidup dalam keadaan berhati-hati. Dan bertakwa padaku. Saudara Allah. <tuh> Para abis Di antara pesanan-pesanan. <tuh> yang disebut oleh Allah dalam surah Al-An'am. ...adalah pesanan yang kita baca hari ini. Waktu kita mula-mula... ...waktu kita mula-mula belajar surah Al-An'am dulu... ...saya beri ingatan bahawa surah ini diberi nama surah anam ...dan anam sendiri maknanya binatang. <coughs> Alim ulama kita sebut... ...apa hikmah Allah Ta'ala... ...namakan surah ini dengan nama Al-An'am... <coughs> Sebab daripada jawapan ialah kerana dalam surah ini mencerita mencerita perang 우juh jahiliyah mengenai dengan apa nama ni mengenai dengan bendasai yang mereka pegang, keyakinan akidah mereka itu sekali rosak. Itu di antaranya ada menatang-menatang yang itu disebut bahawa hak ini boleh kita makan, ni tak boleh kita makan. Orang oh, ni, Orang oh, like, Jatan yang boleh, Orang Jatan yang makan, Orang oh, Puan tak boleh makan. Bermacam-macam, bermacam-macam petua yang diberi oleh masyarakat dulu, kerana petua itu berlalas kepada akal, berlalas kepada hawa nafsu. <coughs> Di sampai ayat dalam surah ini menyebut menata, maka mencerminkan juga bahawa manusia ikut tu jenis menata, tak ada beza mana dengan menata. Ayat yang keempat, sebagaimana... Bagaimana binatang atau haiwan Bila dia nak makan kau Bila dia nak minum Kau nak tidur Kau dia bukan peduli apa Bagaimana dia nak makan Halah atau haram Kau orang Kau orang Kau dia tidak peduli Begitulah keadaan Setengah-setengah manusia Di muka dunia ini Keadaan dia Supaya binatang juga Dia nak makan Dia makan Dia nak minum Dia nak minum Dia tak ada Tira halah haram hala. Supaya haiwan dia Dia perus Dia tak ada halah haram dia Tak ada rasa Pahala dia Betul-betul sebagaimana -betul haiwan Yang ada di muka dunia ni kita kok siapa kok tu Masih-masih fikir -masih lah dan quran ini kita semua tahu sebagai orang Islam kita diajak bahawa quran ini adalah kitab Allah yang terakhir sebagaimana Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah yang terakhir dengan akhirnya pas pada Nabi Muhammad meninggal dunia tak ada dah nabi lain sampai ke akhirat dan selepas daripada turunnya quran dari langit banyak 30 juzuk dulu tak ada dah Quran lain kitab lain sampai kiamat kerana kerana sebanyak mana masalah yang simbul Lepas pernabdi meninggal dunia siapa kesempat Adalah masalah yang sama Berulang-ulang Berulang-ulang Berulang-ulang Kadang-kadang lain pun Orangnya oh dari segi teknikal sahaja berlain Hakikatnya serupa Jadi bila baru yang itu serupa dah keadaannya Maka boleh dirojok Pada kitab yang Bapak Allah turun 1400 tahun Tahu dulu Tidak memerlukan kitab baru Karena fannasu nasun aynama kan, wa aynama hal manusia zaman dulu, dengan manusia yang melulu sama-sama manusia berlaku sama ada kulit putih sama ada kulit hitam, sama ada yang mengaji yang bodoh semua sekali dari segi tabiat ah, dari segi keinginan dari segi nafsu dari segi fikiran super berlaku pada atasnya oleh yang mikir segala masalah dapat diselesaikan dengan Quran inilah baik oleh yang mikir banyak Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ini perangai dan kerenam maknusia jaman dulu supaya dapat dipadukan dengan maknusia jaman ini dan dekat, maknusia ada kebenaran-kebenaran hari ini yang Tuhan sebut apa nama ini benda yang dikira dia senarai sikit dan ni ini ayat ini walaupun reka tapi dia mengandungi kaedah-kaedah untuk membaiki hati kita juga untuk membaiki keluarga kita juga untuk membaiki masyarakat kita Dan juga untuk membaiki manusia seluruhnya Ayat ni walaupun ringkas Tapi dengan sebab dia malu daripada suka yang buat, yang membuat manusia tu sendiri Serta tukang yang membuat dunia ni Kita dapat taruh utama yang perlu, di, perlu dibaiki Perlu dipikir ni adalah masalah hati ini. Mula-mula <coughs> tak? Membetul hati Kalau sebanyak mana gerak-geri manusia di muka dunia ni Walaupun muluk di cakap walaupun kita nampak mulut manusia bercakap walaupun apa mata manusia menyengih walaupun kita nampak tangan manusia bergerak walaupun kita nampak kaki manusia melangkah tapi hakikatnya -hak -hak semua sekali berpunca daripada perintah daripada hati hati perintah mulut maka mulut pun bercakaplah apa yang dia nak cakap bagaimana hendak arkih kaki manusia melangkah walaupun apa kaki yang melangkah hakikatnya kaki tidak akan melangkah kalau tidak diizinkan tidak disuruh pun hati itulah keadaan mata, selinguh apa saja pun kalau buruk bagi manusia ni jangan dipandai dari segi zahir saja kena pandai dari segi sumber punca utama buruk bagi manusia ni nak apa dapat hati ini sebab itu kalau hati kalau qalbu adalah kalau utama dalam kajian agama walaupun kajian undang-undang walaupun undang-undang dibawa bog negeri kita negeri mana pun dia tidak akan dia tidak akan boleh dia tidak akan dapat mengada satu sesuatu yang mengiringi dengan hati kerana hati luar daripada luar daripada kebolehan manusia. Apa yang boleh jaga hati, kontrol hati, mengawasi hati ialah tukang yang membuat hati sendiri, iaitu Allah Subhanahuwataala. Sebab itulah kawai utama disebut sininya dia kata alla tusrifu bi syai'a. Qul ta'alu wa atlum ma harrama rabbukum 'alaikum. Mula-mulanya Ayat ini membuat tahu pada kita Benar Tuhan yang bersifat Rabb, kata haris. Selepas tadi kita baca ayat dulu. Ayat dulu kita baca bahawa seperti apa yang sebut tadi. Iaitu Arab jahili yang dia berasa nak kata haram. Dia kata haram. Dia berasa nak kata halal. Dia kata halal. Artinya halal-halal ni di kalangan mereka. Tak ada dia yang bertanggungjawab sepenuhnya. Supaya dia Tuhan je. Supaya dia ni apa namanya. Tuhan yang mencipta dia. Maka sebab itu dia berasa nak haram-haram. Bukan nak halal-halal. Tuhan bawa quran dia mari ajar kepada kita. Haral-halal ni bukan kerja mu. Masih. Boleh atau tak boleh bukan kerja mu. Kerja aku. Kenapa? Kerana aku ni Rabb. Sebab disebut. dia sebut. Ta'alau atlumah haramah Rabbukum. Ta'alau. Mari semua. Ibaratnya Allah Ta'ala perhatikan Nabi Muhammad. Suruh panggil orang seluruh dunia ni mari. Mari dengar aku nak rayak. Nak rayak apa? Nak rayak benar waktu Tuhan muka tahara jangan mu panah-panah kata haram mu jangan panah-panah buat undang-undang buat permagaan buat siplen buat perasaan ya. oh ni boleh jangan kerana pertama kekirjahmu yang keduanya mu ni bukan Rabb dalam ayat ini Tuhan sebut ma harrama Allah Taala tidak sebut ma ilahukum. dalam bahasa Melayu Allah tu dia panggil Tuhan kita berbubu makna Tuhan Tuhan sendiri kita dalam bahasa Arabnya. Kalau kita pakai sehari-hari ada dua perkataan. Satunya ilah. Bukan kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. So. So lagi orang baik panggil Tuhan juga. Tapi dia guna bahasa Rabb. Alhamdulillah, Rabb. Rabbil alami. Di sininya dia guna kata Arab. Ma harrama rabbukum. Dia tidak kata ma harrama ilahukum. Beza dia antara ilah dengan Tuhan Illah ni Tuhan yang mempunyai kuasa, kuasa membuat. Apa saja benda ada ni, hok nampak, hok kita nampak tengok, hok tak nampak tengok semuanya kena buat daku. Dan yang membuatnya ialah Allah. Allah yang bersifat membuat ni berkuasa penuh membuat itu ini. Quran guna perkataan ilah. Di sini dia tidak guna kata ilah, dia guna perkata rabb. Karena rabb ni maknanya diri Didi tengo nasu panggil rob alhamdulillah rabbil alamin segala puji apa ni bagi allah tuhan yang meyo tuhan yang didi tuhan yang nasu smual jadi kalau kita bermakna tuhan saja tidak berkeer dengan panggil sikit lagi apa apa ni tidak sepenolah terjemput kita kita tidak amanah dalam terjemput bila tuhan Dia jawanya aku duk begong yaplah keluar mokmu mula daripada benih mokmu dengan cikmu mu tu dua tu tu siapa dia memproses balang dok keluar benih mokmu ngecik cikmu dalam kandungan bini mu tu. siapa dia siapa dia siapa dia tengok tak daripada tak daripada iman siapa kejadian daru Berapa puluh hari aku duduk berada daripada daruh tukar jadi daging. Berapa puluh hari aku duduk berada sampai jadi daging. Daripada daging kerah mulai aku bubur tulang. Tenguh senuk suku-kupuh sikit atau gaguh sikit. Dan jadi mulai dengan segala itu ini yang Allah panggil faizah sawah itu Bila sudah aku lengkap dan tubuh badanmu. Dengan matah, lingur, kafir, tangan apa semua sekali. Lepas itu, aku masuk nyawa. Bukan sekadar nyawa tak roh nyawa, daruh sama masuk dalam tu ini semua ni, siapa dia siapa dia, siapa dia, siapa dia, siapa dia apa Pabila mu keluar ke muka bawang ni pula penyelarasan penyelara berlaku di antara tubuhmu dan termikiran ni budak keluar kita keluar anak-anak kita, setahun kita bila keluar ke ke, ke dunia ni apa mereka panggil ni bertaya kepala bertaya tubuh membesarnya tubuh membesarnya kepala kaki orang layar dalam seperti itu dia siaka berlaku selayak berlaku tanda berlaku Tanya sebelum Pak hak tanya cik misteri dah jadi kecil Ataupun oh, muka kita jadi ya, macam umur setahun, tapi kulit ni macam umur dua puluh hari baru. Dia tak jadi. Gitu. Dia sebarang. Dia antara masuknya kulit matang, kulitnya dengan pemikiran orang tu. Budak umur lima belah tahun dengan tubuh badan dia dengan pemikiran, dia dengan nakal, dia dengan juru dia. Raka naik. Semua ni kerja-kerja. Ni kerja rap. Kerja rububi ya. Tidak kerja ulu dia. Jadi boleh kan ya? untuk Tuhan nak tarik manusia supaya manusia ni dengar buah dia hormat pada dia maka dia guna kataan rob di sini rob maknanya pengasuh Karena bila kita tengok orang yang duduk pengasuh kita duduk dukung kita duduk kita, hati kita lebih tarik daripada orang lain daripada mok kita sendiri yang tak pernah jamu kita daripada mok kita yang tak pernah jago kita mungkin jauh kisik kita yang jago dia oleh pengasuh ni maka bila kita tengok pengasuh budak kecil lagi terasa nak pergi duduk teribu pengasuh lebih daripada nak pergi duduk teribu mok dia yang tidak asuh dia yang tidak jago dia macam orang kaya-kayo macam orang ada kerja berapa kerja dia rela hingga anak dia dia pengasuh dia jauh repit jauh berapa maka pengasuh ni lah o, jubah, sya, Jusighi, maka budak ni tertarik dengan pengasuh lebih daripada teribu tarik kepada mukdir sekoyan mu dia tidak jagon. Maka Tuhan nak tarik kita, nak tarik kita supaya kita tayang dia tu. Dia kata masalah al haran-hariannya aku. Aku kata haran bagi ni tujuannya supaya supaya supaya mu faham bahawa aku kata haran ni tujuan nak nak pampas kamu, lebih daripada nyuwak kamu. Aku. aku kata curi ni haram. Bukan tujuan nak menyusah kamu, susah wei nak pakai tarik nak curi pun taknya mena Tuhan jangan fikir bahwa bila aku kata barang haram oni Zina. kau curi kau harok kau dadah kau judi kau haram ni bukan tujuan wak kan nak kemu nak wak kan wak kan aku ni rab kam kan aku ni biasa mana ada pengasuh di muka dunia ni ia ya, bila dia buat satu kodialan dia, dia langat satu kodialan tujuan wak kan nak bersada tiap tiak pengasuh baik benda hok dia bui kita baik benda hok dia tak bui kita tujuannya tujuannya baik semua bapa aku aku bila aku kata barang ni haram ya okeylah bahawa bagian ini menyelamatkan Batu kita haram judi di Kelantan kita haram caput gaul dengan terbuka orang kita haram haramkan rebus banyak mana yang mampu orang Tuhan kata haram kita haram berlaku kerana kita jatuhnya seratus-seratus bahawa benar orang Tuhan kata haram betul-betul menyelamatkan -betul kita right, orang Tuhan tidak pihak lagu ini dia kata dia, dia dahli dengan ekonomi kita lah, dengan Hmm. Tak Macam macam kalau, Kerana dia memikir bahawa dia ada Tuhan Tuhan-Tuhan ni Tuhan, Tuhan ni aku Kerana aku mempunyai kuasa Berasa-berasa berapa Maka ikut aku Nak kata haram Nak kata haram Sekalipun Para hadis semua orang yang tidak mendekati quran Begitulah pemikiran dia Dan orang lagu ni Dikelar dalam istilah politik Dia panggil orang sekolah Orang sekolah ni Orang belaguk Seperti Tuhan tu Jika Tuhan dengan dia Terlebih kuasa jadi sama bodoh Boleh bukan bahagian atas bawah dia ini adalah syirik. Bakitulah perkara yang pertama di dimasukkan dalam haram, Nomor satunya Allah tusyriku bi syai'ah. Meng tidak dia benar syai'an. Syai' Dalam bahasa Melayu maknanya perkara. Bila Tuhan kata syai'an atau syai'un dengan guna bari dua itu orang panggil isim nakirah. Bila katah perkataan isim nakirah maka bermeani umum, maknanya apa saja bentuk syirik atau tidaknya. Ya aku tak benar tu bukan apa-apa Kerana nak jaga masalah hakmur siri Semalam Syaitan Apa corok Banyak mana Kadang mana Kosong poin berapa-apa Aku tak benar Baru kan nampak aku ni rahman rahim Kesian kamu Kalau mau bersyiri Bila-bila aku layak Bila -bila Aku bersyiri juga Siapa dia pun, kalau tidak mau Katalah aku kata judi ini hasil mau buat juga apa jadi negeri yang terlibat rumah tangga yang terlibat dengan judi keluarga yang terlibat dengan judi negeri yang terlibat dengan judi apa jadi hutan timbul-timbul apa nama ni hubungan keluarga akan jadi retuk kita dengan orang Hok, Hok kita ambil barang ke darun cik semua. balas orang-orang tak ada bayar hutan kerana orang menegar orang judi ni orang, -orang makan dia perasa. perasan perasan nak jadi juta orang jadi berapa akhir sekali ya berinteraksi apa ya, semua sekali jadi tiap-tiap perkara yang diharap oleh Allah. tuan kata yakinlah. Baru yang itu. Baru yang mempahakmu. yang mempahakmu. Apa yang mempahakmu. Sebab itu dah kulihat. Baik judi. Baik tak semayan. Baiklah aku ribu bapak. Baiklah aku kesuami. Baik tak peduli kepada isteri. Baik. Apa saja perkara yang diharap. Yakinlah benda-benda ini. Baru yang Sebab itu kata Haram. Kalau membuat juga. Kamu boleh rasa. Kamu boleh fikir. Ha, itu perkara yang pertama disebut. Nombor satunya. yang kedua wa bil walidayni ihsana yakru Allah ta'ala subhanahu jaduna muduo dengan ibu bapa mesti buat molek artinya haran dekat kau ibu bapak manusia para haji semua Tuhan tahu bila manusia bila dia buat manusia maka manusia ni dan <tuh> manusia dia dia mesti ke depan terus begitu dalam pemikiran dia terkedepan. Dalam hakami dia terkedepan. Dalam masalah syariah. Hidupnya terkedepan. Kadang-kadang kita terdepan, terdepan, terdepan sangat. Tak sila balik ke belakang. Tak tulis ke belakang. Tak tengok. Usahakan Pak Tuhan tu tak nampak tengok. Ibu bapa pokok nampak tengok. Tunggu ibu kadang-kadang orang tidak berdua. Karena orang nak maju. Maju, maju, maju, maju. Kita buat kemajuan ni bukan kerana kerajaan suruh, suruh buat maju kan nama isi orang sendiri. Terpasing dia nak kemajuan jadi bila aku maju maju maju maju maju ke depan kadang-kadang orang dengan sebab laca sangat ala ke depan tak ke termasuklah mokok di sini dengan sebab tu kena woyak ibu bapak kena buat bahaya para abis semua kita baca Al-Quran sebuah 30 juzul kita tidak jumpa Allah Ta'ala woyak pada ibu bapak hei ibu bapak mong kena jaga anak. tak jatuh ala Kok kalau yang hei anak-anak cucu mong kena ingat ke pok nenek ni balik ibu bapak tidak disuruh pun saya kan anak, anak. Tapi balik anak-anak diwajibkan di, buat baik pada ibu bapak. Ini satu benda pelik dak. Kalau ditanyukan apa jadi ni? Jawapannya orang hok, hok ada anak jadi istilah mana tak bini lagi, hok, ada anak tak tahulah. Tapi kepada orang yang sudah ada anak, ada cucu, secara automatik dia sayang pada anak anak tidak ada seorang bapak lebih bel lagi, tidak ada seorang ibu yang tidak sayang padanya. Bila lagi tanyo rettinolah, kita jangan tidak tahu lah secara mana degree dan darjah saya dia padanya. Tapi kita boleh tengoklah hati dia ni seketek kapek, seketek heret gapo-piko, dukung-puk, dicik-cinga. Pok, pok bangun pagi turun gi bang, turun dikap jaba tu entek Kadang-kadang masa dia gapo semua dia, ya Allah malaikat, dia botok, dia gapo saja. Kan di rumah ni sangat bingung. Dia ada ibu bapa Pokknya dia ada masa Dia ringan, nyanyi Dan dia sering utamiti Dia ada masa dia terlupa Pada badan. Orang Cina ni Kalau kita baca dalam buku Buku psikologi ni Kalau dia terbaru boleh Dia datang dulu Baik sama ada Kepul Sama ada pegawai Orang bawa kereta Orang Cina ni Kalau dia bawa kereta Terbaru boleh Dia lepas tadi Dia datang dulu itu satu bahaya dia satu dia dia tak tahu saya kecil hati lah kalau dia jadi topik ini dia rakat tubuh itu kenapa kerana pasien dia ini suka ke Anu Anu Anu Anu jika ada anak pun dia rakat tubuh juga semasa dia dia macam ni hadah ini sudah jadi titrah manusia baik laki baik pun dengan anak Anu jadi dengan sebab ibu bapa ini sebagai satu titrah dia ada sayang pada anak maka Tuhan tak payah suruh sayang dengan anak sayang dengan anak tak payah suruh dia munggu saya sayang semua dan tapi anak anaknya pula bila besar banyak, ramah di antara anak-anak yang tidak berloli kepada makpok. Sebab itulah kena rayaan, hey budak-budak, kena ingat kepada makpok. Bila orang jadi kisah dengan, dengan bapa mesti dibuat baik. Ihsan, buat baik. Bukan fa'at dah. Di sana fa'at kepada makpok sah. Yang keduanya buat baik, makpok. Allah Ta'ala tidak suruh dia anak-anak fa'ab pada mu'poh bawakan dia suruh fa'apah selalu dia lapas, tak naik lagi, buat baik kalau fa'ab rajul, dia buat baik, tak jadi mu'poh suruh, hu'ah, buat pu'poh suruh, hu'ah, buat, pada tak pok, buat lebih pada tuduk, Tuhan tak silap Tuhan nohnya, bukan sekadar fa'ab ke mu'poh tapi buat baiklah dah lebih pada fa'ab lagi dengan tuntuk kata, mesti menyenangkan ibu bapak Dengan tikuh laku, mesti menyenangkan ibu bapak Dengan harita benar, mesti menyenangkan ibu bapa. Hak ni, hak yang diminta oleh Islam daripada kita sebagai anak-anak Tanah ada ibu bapa kita Ini yang dipanggil struktur Ataupun asas bagi sebuah masyarakat Sebuah masyarakat yang selamat Ialah sebuah masyarakat yang ditahu pada orang tua Budak-budak Hmm, tak perlu so nak buatlah peraturan Tak perlu so nak gaji polis banyak mana Tak perlu so nak buat siapkan sejata banyak mana sekalipun Kalau rakyat sebuah negeri tu Rapan ini cempur tak orang panggil keluarga kaum pawano tahu adik gua adik tuang tahu keluarga pok popu padagaruano dia tak jadi selamat Mungkin gitu aku begini tak ada satu tepat yang tiat-tiat tiap orang rojok buat pak rojak kan ni tak ada kalau tu jangan diharap negeri kita orang panggil aman damai kuat tenang apa dak ada ya ada mestilah iatilah orang yang mesti betul diri dia taat pada Allah menguat pada Allah tak daripada kampung siapa kawana pada komunis mesti patuh pada Allah lebih pada tu rojakkan kampungnya ialah ibu ibadah jadi awak panggil institusi institusi ibu institusi ini ni perlulah diperkemaskan sebab itulah zina tidak boleh kerana zina ni memusnahkan apa namanya keluarga dia timbulan dia orang timbang pakat dekat masyarakat di Beijing Cina kita tengok soal khabar kemarin. Dia antara tutupnya dia, mesti orang reti yang ni boleh pegang piti. kau berapa dah kita ni? Koron yang berapa? 21. 2004 tahun Nabi Muhammad tinggal dunia, orang kat pesahur modern baru duk nak pegang piti orang reti. Arti masyarakat barat, dia ni sekejap terserah yang reti nak pegang piti tak boleh. Kena orang jatuh yang berkuasa Ya Islam Ya bui peluang Pada orang tina Milik harita Milik harta Dia nak negar banyak mana Nak milik tanah banyak mana Milik harita ni Boleh Bahkan Mas kahwin Mas kahwin Kalau kita bui ke dia Masa kahwin tu pun Jadi hak dia 100% Tidak boleh tut lelaki ambil balik Tidak boleh Pak ambil balik Dia buat kerja Dia menegar Dia makan gaji Jadi hak dia 100% Pak dia tak boleh Ganggu piti gaji dia Tut lelaki dia tak boleh Ganggu piti dia Kalau kembang ganggu juga dosa dunia akhirat Cibatang. itu itu Islam ribu empat kala gitulah dia perlu pada retina ni memiliki itu supaya dengar lagi sebab tu dah bila sakak dia bagi juga setengah walaupun anak anak adik-adik daki boleh bagi dua sok puan ni kau kuek kena pun juga wala ku sikit kau panggil bagi dua kenapa kalau kan kau milalu macam apa dah dia pertama waktu duduk rumah kau jaga bila berkahwin tu laki jaga Kalau dia tak ada pisih sembutau kau tak apa mengutak laki jaga tapi kita yang riunglah iaitu pada retina